36. Normális esetben először megapjához fordultam volna, hogy az áldását kérjem. Thomas Markle azonban bonyolult ember volt. Ő és meg anyja elváltak, amikor meg mindössze két éves volt, és attól fogva felváltva nevelték. Hétfőtől péntekig az édesanyjánál volt, hétvégén az apjával. Aztán a középiskola egy részében meg az apjához költözött. Ennyire közel álltak egymáshoz. A főiskola után beutazta a világot, de mindig kapcsolatban maradt az apjával. Még harminc évesen is apucinak szólította. Szerette őt, aggódott érte, az egészségért, a szokásai miatt, és gyakran fordult hozzá. A brilliáns elmék idején hetente konzultált vele a világításról. Az apja világosító volt Hollywoodban, két emi díjat is nyert. Az utóbbi években azonban nem dolgozott rendszeresen, úgy szólván eltűnt. Bérelt egy kis házat egy mexikói határvárosban, de mindent egybevetve nem volt jól. Meg úgy érezte, az apja nem lenne képes elviselni a sajtó zaklatásának, pszichés nyomását, már pedig most éppen ennek volt kitéve. Már régóta nyíltan vadáztak mindenki remek környezetében, a jelenlegi és a volt barátokra, az összes unoka testvérére, beleértve azokat is, akiket nem is ismert, minden egykori munkaadójára és volt munkatársára, de miután megkértem a kezét, az apja is célpontja lett ennek az őrületnek. Őt tekintették a főnyereménynek. Amikor a déli mirror nyilvánosságra hozta a tartózkodási helyét, a fotósok megrohamozták a házát, gúnyolódtak rajta, próbálták csábítani vagy kicsalogatni. Alantasabb dolog volt ez, mint a rókavadászat vagy a medvék léprecsalása. Idegen férfiak és nők kecsegtették pénzzel, ajándékokkal, barátsággal. Miután egyik sem jött be, kibérelték a házat és éjjel-nappal fotózták az ablakon keresztül. A sajtó arról számolt be, hogy emiatt megapja a szögezett a háza ablakaira. De ez nem volt igaz. Gyakran szegezett fel ilyen lemezeket az ablakaira, már akkor is, amikor Los Angelesben élt, jóval az előtt, hogy megjárni kezdett velem. Bonyolult lélek. Ezután követni kezdték a városba, amikor az ügyeit intézte, mögötte sétáltak, amikor felalán járkált a helyi boltok folyosóin. Fotókat közöltek róla ezzel a főcímmel. Elkaptuk. Meg gyakran felhívta az apját és nyugalomra intette. Ne beszélj velük, apuci! Ne törődj velük! Előbb-utóbb elmennek, ha nem reagálsz. A palota szerint ezt kell tenned.